Katixa dolare zaldun bide, ongietori goizberi saio guntarat, egun hona? Bai, egun Hala, katixa dolarrez aldun bide, beraz espeletarrazira eta beraz uh, euskal kultur erakundearen zuzendaritza arzen duzu edo presiden goa obekio eran. Horreta dugu lehenik izan zela erramutxo kanblon, gero erramun basok eta azkenik, hainitz urtez, Mikel erramuzpe egon da. Zuka arzen duzu segi da, beti azpimarratzen dugu guk emazteg, behin lehen emaztea. Bon, zein dauzu lehenik uh, postu hori hartzia? Ara, hori da, lehen emaztia. Bon, agian eta ez naiz zautatu e izan orrtako bakarrik, banan bai hori bada emaztegisa eta lehen dakaritza hartzia. E, Egeeran... Ez dut, eh, nik eramanen eh, lan funtsa, hor bada talde bat eh, bikaina, la, langileak eh, zinez eh, lana jarrua egiten dutenak, eh, joan etxibesten zuzendaritzapean eh, eta nire lana ikusten dut, eh, aienain eh, babes eh, gisa, ara mm -hmm. behematuko eta babeshtuko nukea, eh, E beste administratzaileekin haiek eramandako lana eta denen hartiena dostu proiektuaren barnean ara hori da espelitarra zirela eta pixka batzure bilbilia aipatuko dauzu zure ezagutza egin dezagun hobeki ba ba ara espelitane sortu nestan ditut eta, literatura ikasketak egin intuen bordalen Eta guai, irakasle naiz, e, bigarren mailan, e, eta klase bat zomaten ditut universitatean ere, e, literaturan. Mm -hmm. Eta ez zira bakarrik eskolerian egon? Ez ez, bara, jantzutan bezala, borgadalera bai. joan nintzen, eta gero Pas parisena sinintzen, irakaslegisa. Mm -hmm. Eta guai, eskoleria behitzi zulian naiz, eta bankan bizi nahiz, ara. Zer erantzinezake urte horietaz? Urte horiek, pertsonalki esperientzia izan dira. Alde batetik txarra gogorra ba izan biziki, baina bestaletik ona ere ikusi dut eta ohartu naiz. frugatu dut biziki, eman korra dela ahot senditzia, ahotu e... Hara, hemen gure etxean gira, ta, eta e, kanpotiak ere begira diujatzen e, dira e, gauzak egeskib, eta onetan du batzuetan e, kanpotiak senditia ere, ahotzu senditia, eta horrek egin zautan, eta ustud, e, begira da aldarasi zautala, ara, gauza batzuak buruz, Mm. Era eh, bai. ala bana BTV tulseko, chez Daikini eta biburu batia nesafin intuen ere. Ere gogoeta batzu, bai. eh, esperientzia urtaz, ara. Mm. Preski mina eh, jasan ja sanbaituzu bizi izan baituzu. Hori da, banani ikusi nintuen eskualdun batzu etzutenak hori esan ditzen, hainbat eh, ahazueinen ere etzutenak bait ezpa itzultziko gogorik eta hori ere aharua esan zen ez eh, pentsatzen mainon eskualdun guziek eh, nahi zutela. Egirat eh, itzuli, goizala berant, banan ban, hola joan ezula ikusi dut, zoinu, anitza den eh, eh, jendea eta efespeta gariare difentzia guzioi ekin. Mm, e, zuk ez tuzu behar izan kampora joan Euskaldun senditzeko, hainitzek e, baitute hori e, Euskaldunago senditzen dira herritik kampo, zuk bazinuen hori tipitik Euskararen maitasun hori, Euskal kulturaren dako maitasun hori. Hori bon, egia da, tipitik badut, eta nire sedia izan da eta ikustia ikasketen bidez, eta iten alko nitu lan enbidez, e, ikustia zer balio dutan, egun e batez e, nire gaita sunak e, e, alba nuen, e, eta emengo jendien zerbetuko mateko. Hora, hori izan da beti goguen izan dutana, eta mm. ideea horrekin... E, hartuko dut kargu berri hori ara eskualdunen eta eskual kulturaren Hori da, eskual kultur erakundearen beraz, beraz giderak hartuko dituzu, bazuk zuk diozun bezala etzira baka bakarrik izanen, bistandena, baina norabideak nunbait zuk eta zure taldeak finkatuko ditu, ze begira da egiten daku euskal kulturarria. nola iduritzen zauzu zu euskal kulturaz, bere sail guzietan ze heinetan da zure iduriko? jeski hemen aipatoko niuzzke eta joad ja e, izan diren lantegiek el kartuuz deitu direnak eta hor eskokultur rakundedeko... Um, langileak mm -hmm. eta abiatu zituztenak, eh, hainbat hastez bildu dira ahloka eh, eragile kulturalak, mm -hmm. elkarte edo mundu profesionaletik egin eh, dira, eta beraz musikan, kantuan, literaturan, zineman, antzerkian, bertsularitzan, karte plastikoetan, eh, Ara, ahlo, desberdinetako eragilek bildu dira, eguzteko e, zer e, egoeran diren, zein diren e, beharak, e, nula nahi luketen obekie gituratu, eta taile horiek e, bizik interesantak izan dira, jendeke hartu baitute denbora elgah e, ezagutzeko, eta horra da, e, xaretziaren beharak eta gogoa beharak, Uh, kultura saile uh, horokoa uh, askartzeko eta garatzeko. Ara, jakin ez bat ditugula erronka berriak guai. Uh, adibidez uh, jendean itz uh, etorida bizitzera azken urte hauetan. Uh, Berezike lapordiko staldera eta nola uh, eraman kultura aienganat. Nola haiek sara uh, hazi. Uh, gure e-kulturan eta, e, ara, egespeta eh, dezaten eta gogoa izan dezaten ezagutzeko eta ikasteko, ara, horako badira, eta orduan, orren aintzinean eskoalkulturak eh, behar du, ara, sendotu, sarretu, eh, azkartu eta garatu eta mm. gizartako lantegiak eskoalkulturak hundean gehertatu direnak eta segide bat izan endutenak ere, E, zinezo, funtsezkoak izan dira. Hmm. E, euskal kultur erakundea sortu zenetik, e, sail batean bereziki e, lagundu du ekaek euskal kultura profesionalizatzen, adibideak badira, e, frango, e, funtzian antzerkian, dantzan, profesionalena da bakarrik euskal kulturaren ardura eta axola? Ba, Bistanda ez ez, gure kultura eh, lehenik herrikoia eh, da, eta prezeski eh, lagundu behar da neustez, herrikoi eh, hmm. egoitean egin eh, ahondi do nagusi batean eh, horrek egiten baitu bere eh, bere zitazuna eta horrek egiten baitu bere indaga eta bere balorea profesionalek, egitura profesionalek, badituzte badituzte beste baldintzak eta beste uh, desafioak Hara, um, erritik elduden eta pindar edo hori, eh, behar da, neuz uh, uh, ez sustatu uh, ez utzie uh, eta baitua izaterat edo edo galtzerat, ara nahiz eta ez den egis egunko egunean dinamika egikoia atxikitzen. Hmm. Zu atxikia zira jalere, herritik heldu deno uh, kulturoa hori? At, bistanda hor, hori da, hori da, horiaketan duen ustez gure kulturain uh, bisitasuna eta non nahmeak da... Uh, Eta, ba, orgen, indaha eta edertasunare, altsok bat da, beste anitz kulturetan galduda anitz. E, eta egikoita suno hori, eta kultura e, sare profesionalen ahtianda bakarek. Orduan, orrek baditu ditu da bantailaik, eta, <laughs> eta, eta ikuspegi sukoz batetik, aipatzen e, aldare eko izpenean kalitatea dibidea, zero baina eh, errekoitazunok iten du eh, eskolkultura guria dela eta alzo bat dela munduari eh, erakustera eman biak dena. Hala, zuk kolektiboki eta orokorki mintzatu zira, baina, zuk zerbaitia atxikia zira, zerbait egitasmo berezikizuk pertsonalki nahi zinukena obratu eh, eskolkultura erakundean bururatzeko? Ni literatura arglutik eldena Eta hor duan uh, plazernuke uh, ikustea puskanaka uh, arglori uh, um, uh, egituratuko dela. Uh, Bereziki par uh, uh, aski informalki badua inzinerar. Uh, Idazleak alde batetik, bako txabera aldetik, irakorleak, hanemenka, zomba menan Ez maiz, estalde irakasleak, literatura transmititzaileak, edo kritikariak edabideetan, eta librutegiak ere, eutuzkabat bako txarida albezala bere aldetik, eta hor duan, ara, e, ni arglortai keldu baina se placer nuke, ikustiek ituratuko dela piskabat eta saretuko dela eta indahak bateratuko dela aintzinera eramateko uh, eskoa literatura. Ederki, hortan ba, geldituko gira kat tisa dolarrez bide eh, milesker gure eman parte harturik nahi zinuke azken izbat edo zerbait gehitu? Ba ara, fokua ez dela nire baitez, baitez, baitez ba. E, e, Nitan sarri biar, baina eramaten den lanian ekaen beresiki horari den horari eh, diren langileeri esker eta haien lanada zinez bikainata eskerzekoa Euskal Kultur erakundeko presidenta katixa dolar bide esker mila Mala esker suri